Antxeta irratia <hurst> Kirolak laburrean unai oiartzunekin Txaldeon entzule, Antxo Irratiko Guinotan zaude 89.7, 90.5 de FM frekuentzia. Euskal Irratiko lankidetza entzuleak agurtzen ditugu eta gogoratzen dizuegu Arratsaldeko 7 arte Bakiroletik saioan zurekin batera egoteko aukera dozuela. izan da, badakizue, irola izango dugula protagonista nagusia eta oni buruz hitz egiteko hori hartzun dugu, gure hankesu Arratxaldeon hori. Arratxaldeon Arratsaldeon eta ongi etorri aurko kiroletik saiora eskualdeko kiroletaren inguruko informazioa izango duzue, hemen antxete irratian, zeiterdiak arte, eta euskal irratietako berri saialen ondoren hemen izango goituzu berriro marchan sartu gara eta horrekin batera emaitza onak iritsi dira orokorrean. Gaurkoan esku alaiarekin ekingo diogu saioari. Aspaldiko partez artalekun irebazi zuen Bidaso larun batean. Lau porrotz eramatzan segidan etxean eta azkenean inertzia atzar apurtu egin du. Horrekin batera Orozko B emaiakos elkapeneko laugarren postura igo da Bidaso. Barakaldo baino gehiago izan ziren horia larun batean eta mugimendu azkarri esker erreztasun handiarekin gaindituzuten Bizkaitarren defentsa irekia. Partida ona egin zuten lehenengo lerroko jokalariak bereziki. Launa gol sartu zituzten David, David Rinkon eta Fernando Rincón, Rincónanaiek, Roberto Álvarezek eta John Azkuek. Baina baita Ander Ugarte pivoteak ere. Bidasoa ondo sartu zen partidan eta 90. minuturako sei eta bi irabasten ari zen. Ondoren minutu txar batzuk izan zituen eta bi eta zortziko kontrako partzialak jasotzarekin batera, zortzi eta amar jarri ziren ezkerraldekoak aurretik. Lehenengo zatiari, amaiera ona eman zion ala ere bidasoak, eta atxeren aldira gol bateko aldearekin joan ziren, amairu eta amabi. Bigarren zati handzea, rirundarrak nagus izan ziren, baina markagaiuan abantaia erabakigarrerik garrerik lortu gabe. Iru eta lau goleko aldearen bueltan izan ziren, baina bost minuturen faltan gol bakarrera jartzeko aukera izan zuten ezkerra aldekoek. Erasoan baloiagalduzuten eta horra utxizuen partida bidasoak. Jimena kontra erasoan gola sartu zuen, hurrengo jokaldian zubiriak penaltia galditu zuen eta jon askoek lau zabaldu zuen berriro irundarren abantalla. Esan bezala garaipenak selkapeneko laugarren postura du bidasoa irun. Bost talde daude momentu honetan, puntuak bateko distantzean, eta playoff postuetan sartzeko leia, ba, benetan oso-oso estua izango da. Datorren larun batean, selikapeneko bosgarnaren kontra jokatuko du bidazoak santanderren. Adelma sinfin taldearen aurka intzuzen ere. Partida zaia izango da, baina bidazoak ere aukerak ba, izango ditu. Hori esan zegon gutxenez, asieraran buru, kapitain irundarrak, barakaldoren kontrako partialen amaieran. Asieraran buru. Kostal eh, zuzaizu, eh, amantaiak hundirik ez duzu lortu gukara erarte, baina, bueno, azkenan irabazi eta hori agarratik joan, ez? Eh? Ba, e hori da, eh, bagenik, bagenik un partidua horrela izango zela, ez? Eh? Defentxan, eta hartzen bagen balo, eta jartzen bagenak lau, lau goian, ba, egal, errexatu izango zen, baina, bueno, barakaldu ez du geizten eskua eta kusun zuen beten bezalaba. Ezken, azken minutoak arte, horregon behat, ezken iambuz, ez dain, bosti, hor segatik erasegur. E, Garaipen honekin, ba lenguasteko garaipenari jarraipena ematen diozue, eta seguroki berriero playoffean, eh? Ba, ez dakigu itusi bardu beste partidua eta hori da gure gure gure osa ez, nahi uoregon. egon la e, lengua se postu Hori da, etxeko partiduak irabasi, ora sinfine su fin era gea, a berse baita tratzen dugun eta gero entza da etxean, ta hori da. Ba, aldugun punto guztiak atera eta daor playersetan sartu. Bieneko, itzu bukaera txarro rendo andoren, badirubi bat ez ere zarudzeko partidatik ona taldeak asko betu duela ez? Zein izan da aldaketa edo? Bueno, ez dago aldaketan, lirik, eh... Naikarrik, bat pertenpora txiki bat egindu guoren eta ondo gaur hanketan anketan... Ekipo haure nik anago kompaktuagoa eta dinamika honetan sartu gea eta hori herrexea jolaztia, ez? Eh? sartu gea, ba... E, iru iru partioa ira, irabazi ditugu eta dinamak on batean sartzen zanean ba, normalki gauzaketatzen da. Sein partia galitzen dira zuke bat dituzu ba... Eh, Ereintzaren partida adibidez eta gero alko ere etxean, eh? Etxean, eh beraz, artealeku bagakoa izango da, eh? Zenben dikuka erara. Bai, e, gainera jakin da dakagula kampuan beste hiru partidu eta oso konpikauta, ba, azkenian etxeko bat ere mamaritugu, e, ba. eh? Hemen artealekun imar gara indortxu eta horrekin, gora. Atorren astean kontrako partida Kampuan zaila ez, baina bueno, bueno, polita. Bai, partido polita, izanute pare baja batzu eta, bueno, bastanti irekia, eh? baina ikusuko gabeer segertatzen da. Eh? Zeran buru entzun dugu eta berak esaten zuen, ba, etzekitela ziur e, playoff postuetan sartuko ziren edo ez, ez, baina esan dugu, laugarren postan dodele momentu honetan, eta bost talde daudela playoff postu haietan, eh bakar bateko distantzean hor e, daude bidasoa baita ere datorren hasteko aurkaria Adelma ehm Alcobendas eta teukro denak punto bakar batean beraz esan dugun bezala leia estu beztu izango da Zubaloian beste maitza datuk, batzuk ere izan ditugu asteburuan, baina ez horren onak beste hauek. Euskal Ligan bakaladera ondarbiak berdin du, berdin, berdink eta lortu zuen, hogeita zazpina, gure uzuneren aurka, eta Gipuzkoako lurraldekoan, e, ordiziak, irungo irungoaztiak irebazizion, hogeita zortzi eta hogeita zazpi. Futbolean Real Unionek ere garaipen alortu zuen arun batean galen, eta ez alan olakoa gainera. Galtzen hasi zen partidako amabigarren minutuan, baina markagaiua irauli eta lau eta bat irabazi zuen azkenean. Realeko filiala indartxu irten zen zela ira, eta esan bezala amabigarren minutuan Kenan Kodrok jorteketa bikaina egin zuen areako mugatik filiala markagaiuan aurretik jarriz. Golak kontrako eragina izan zuen eta Real Union esnatu egin zen. En zatian zehar nagusitasun handia erakutsi zuten hiundarrek. Ezkerregaletik erraztasun handiarekin sartu ziren bai ulo eta baita kijera ere. Hogeitamal minutuan aurretik hainbat aldiz utxegin ondoren, berdin eta jarri zuen ander lanbarrik uloren erdirak eta buruz barrura errematauz. Hamar minutu beranduago, Bizkaitarrak berak irundarren bigarna sartu zuen gaztainagaren lagunza txikiarekin. Zentralak jaurtik eta desbira, desbideratu zuen tena atesaina naziz. Txeen adetik gueltan, partidak bizitasuna nabarmen zuen, baina Real Union eroso eritu zen, abantaia eta partida kontrolatuz. Irurrogeita seigarren minutuan, morgadok bigarren txartel hori ajaso zuen, irundarren erosotasun hori azpin barratuz. Ordula-ordulenaren faltan, epaiak kodroren bigarren gola balio, gatu, balio gabetu zuen, jokoz kanpokoagatik eta bost minutu beranduago, Juan Domingezek partida erabakitautzi zuen. Hanbarriren erdiratzea, salera bidali zuen buruz, eta galeko zaleek lasai hartu zuten arnaz. Golfesta barobiltzeko, igorangulok leugarren hartu zuten, moskardonean jokaldi onaren ondoren. Ate zaina, baselina otorre batekin gain dituz. Leugarren postutik urrundago orrendik Real Union, baina zerbait gaiago urbildu da. Zazpi puntura dago momentu baunetan, eibar leugarren postuan dagoen taldea. Gainera urtarrileko emaitza txarrak atzean geditu dira, eta azken bederatzi puntuetatik zazpi lortu ditu Real Unionek. Eta aldearen irudia guzti zaldatu da hortaz, azken iru jarduen aldiagoetan. Guzti buruz zitzein genuen larun galen, Gorka Kijera lateral Errani Arrarekin. Bueno, gorka, marka joan atzetik kasizarete, justu dazigeran, ja, bueno, bolta eman diozu eta azkenan garaipen garbia, eh? Bai, hini guztet eh, joku aldetik eta hobe izan gehala eta aurretik jarri bat diare, ni zelean nebola, bai, ikusten ez da, Gorka harritzana den unpartio eraziko den ulasik, atzetik jarri bat geare, Ne guztet, e, taldeak igual jarra hitubla eta izan dela garrantzitsuna eta irabaztea eman diguna Eta nagozatia bizi-bizia izan da, auker asko izan dituzue eta bi garrantzatia nor izan duzue denbora bat, pixkat ba, ez dakit loartu duzu bera edo ba, Ni guztet, e, ekipoa gindun aurrera penbat gala ba, lehen, atzetik, atzetik gan e, oi, irabazten gindu da, atze asko eta atzegin gala ni da, eta ne bai jakin izan dugula Sufritzen, da momentu eukideunen partidu ahiltzen, gustet, oi pixafatak izateik eta gaur aldo hortatik ondui biligala ez da. Hor, ba, bigarren gola sartu unen, eta ba, e, bigarren satiko aseran bai eukideu beharie pixagat e, jokuan dominioa, baino ni gustet jakin izan dugula behi amaten, da e, oi aldatzen. Partida berezia izateen da, sansen kontrakoa, zaila ere bai, aspaldietzu dela unionek etxan iregazten, Real Bueno, ba, Baina izatea bereziaz Suporsatzea ba, Provinziko lehen taldean Futuruna orka jokatzen egala eta beti da Plaza Rabe irabaztea Ola galin bada Ba hobeto, e, gila esan, estadistikak Haur rekurtetako eta ni izan zen orkakok ez dakit Baina e, Ratsa txar bat Gelitu da galin hobeto ba, Gaur ere, lau gol, launakazaz, txan Bai, e, ba, no jai lau sartu denizkio, gaur lau Ba bueno Ondo dao, baino, geho repartitu alin bada eta betiraazten bat du, naia godet, baino, bueno, ezin gake jaezta, nik usteet publikoa ja honek deitzei hola eta horrek eraginaukala influenzian, hasi gen, nik usteet, horla jarra izan bat du, ondo batzera Duela hilabete eskaz, gazirudien bat aldea hil da ez, baina oso rutiz dela eta, bueno, azkeneko emaitzekin aurpegi aldatu dio zu, eh, ez? Mire. Bai, nik usteet, lortu duela, kompetidioa puntu bat Lehen ez genuen dukana, eta hoi izan clavea Klabea ekipoan itxuruan, ez da Hain e, dela, ba e, Otsaia erdi alden, Bai ikusten undana nahiko justu Baina, bueno, azkeneko hiru partio hauten Taldeak imaginona eman du Eta Hoi da inportauna, ola jarraitu gardeu Eta Temporabukaran ola partioz partioak jun da Ikusiko dut mungatze egan Trenengo ba elengo sos una eta gero peña sport eh o sailkapenan bean dauden talen kontrakoak eta bueno ba, itxuraz, punto de xente pillatze komoak, es? Bai, bai, ez da, baina azkenen bakigu grupoa honelakoa dan, zer berdintasunaren otean da peña sportekira sizigun idan, hasi ginek uste bi partiotan kontu zuen barregala, 1000, 1000 eta gauza ondoinez, ba lortuko du garaipena. Bueno, garantitzu izan daiteke de moral de bukara, azkeneko partia hoietara gutxenez Ba, Play-off-en sartzeko aukerarekin nirizte ez Be, Bukaera arte ba, lehiatzen agotea Bai, azkenen esan dako ez da, partioz partio junbar eta horrek esango nune ongo gehan, azkenen Play-off-o eengo urruti daukau eta bailortu dugu e, itxur aldaketa hoi Ne ustez oidala nahi gehiagien inporta itena, ez da Play-off-en sartu ez, ba den bak esango, behar ja, eta txarrateuk genuen da askurrundu iztegun, hori Partidos partido Jun Bardeula, playoffeko presioi piskat kenduz. Se ni uste presio horrek piskat erari nintzigula hortan da arazo urrating ni uste ba jakin Bardeula nola da situazioa ez da. Partidos partido e, inuna kabalin bada hoben eta bukaeran ba, bai ikusiko da aukera euskon baios. Antxeta iratia. Irolak laburrean unai oiartzunekin. Futbolalekin jarraituko dugu, oorezko maia regionalean berdinketak lortu dituzte eskualdeko bitaldeek. Ondarribiak zer gutxi balio duen puntua lortu zuden larunbatean azpitean lagunonak beren aurka. Usna bukatu zen partida hori eta berdek selkapeneko zortzigarren postuan jarraitzen dute. Real Union B aldiz ontzat eman daiteken berdinket atera zuen aretsabaletan laugarren selkatuaren etxean. Gainera, beste maitza interesgarri bat ere emanda aste buruan orezko maian, filialtsuri beltzari zuzenean eragiten diona. Hoi hartzunek, iru eta gutxira bazizion hernaniri, eta hortaz aldaketa izan da lehenengo postu horietan. Hoi da orain, orezko mailako liderra, bi puntu gutxiago ditu, Real Union bek, eta iru gutxiago hernanik. Ligako azken txampan beraz, emozioa ziurtatu dago. Nesketan Euskal Ligan barakaldo lideren etxean bana berdindu zuen larun batean marinok. Selkapenean postu bat galdu dute urdinek eta hirugarren daude orain bigarren dagoen gazteizko neskak taldearekin berdinduta. Budolarekin bukatzeko, akitaniako ligan, englandi zendaiak berdink ez alortu zuen, lontz taldearen aurka, Eta xelkapenean honetan hirugarren dagoen daia, ja, baina puntu bakar bat gehiago dute bigarrenak eta alenengoak. Azken aurkaria eta po dira aurretik dauden taldeak, e, baina e, puntu bakar bateko diferentzia horretan. Hemen ere beraz, bai irudi, irutaldelen arteko lehia izango dela bukara erarde. Erruk bian, zaizairunek bururik altxaga beharraitzen du. Darumatean, abilesen galdu zuen osin orka, hogeita masei eta amabost. Puntu bat gehiago galdu dute, postu bat, postu bat arkatu, postu bat gehiago galdu dute beltzek, serkapenean, eta bos daude orain. Federal biligan, estaten ere galdu egin zuen atzo, emezortzi eta goita bost, etxetik kanpo, buko, taknoren kontra. Serkapenean, irugarren dagoen daia, maulorekin bertinduta. Arraunean, ondarri biak horiako jaitsiera irabazizuen larun batean. Emeretzi berroi denbora egin zuen ama guadalupekoak, eta bederatzik segundu gehiago behar izan zituen, bigarren izan zen oriok. Ondoren, hogei minutuetako mugaren gainetik, San Pedroko ontziak osatu zuen jaitsierako podiuma, eta moreen atzetik, urdei bai, portugalete eta San Juan bezalako azeteko ontziak ere sartu ziren. Joanden urtean ere, orioko uretan, nagusi izan ziren orbainasno zen mutiak, Eta larun batean, garaipen hori errepikatu zuten. Uretan jarretuko dugu, baina piragu orain. Santiago Tarrak elkartea, bigarren izan zen atzo, irunen nizandako urlasaietako neguko euskadiko txapelketan. Senior maian, bideominen lortu zituzten irundarrek. Javier Herreraaren urrezkoa eta Ino Garziaren brontzizkoa biak zebat kategorien. Gainera, Bretañako Eugolimpik jokoetan bi domina jantzi ditu Santiago Tarrakeko Joan Crespok. Urrezkoa irubider K-Bat patruietan eta hirugarrena brontzezkoa, K-Bateko banakoan. Eta kiruretik saioaren lehengo zati honekin emaitzeko, xakeko emaitza bat ere ipatu dugu, Urraldeko de ko preferente Mayan, ondarebia Marlaskak, lau eta gutxi irabazi baitzion fortunari. Esan bezala, seiterritan Euskal Irratia etako berri izango dituzue eta ondoren kielolitik saioarekin jarrituko dugu bebiazu eskualdeko kielolaren informazioarekin. Antxeta Irratia. <gülüyor> Irolak laburrean unai oiartzunekin. Kiloretik saioko bigarren zati honetan, txaskibalo emango diogu protagonismoa. Joan den astean, aldak izan zen ondarri bia irunen aurkian. Aitor Uriondok Maiarria usteko helburu garbiarekin hartu du agintea Ondarribierunen baina laro hori ziurtatzeko lehenengo aukeran utzi egin du. Askotan esaten da entrenatzaile aldaketak garaipen ziurra suposatzen duela, baina kasu honetan ez da horla izan. 57 eta 72 galdu zuen Ondarribia Irunek. Ondartza kiroldegian. Zamezala, berro gaita mazazpita iruro gaita bi galduzen ondarri bierunek ondartza kirolegian kadira seudur kontra eta bertan izan zen ariert iri arte, antxeta irretiko lankidea. Arratxalde hon ariert? Ba, irratxalde honu Bueno, oraingoan, entrenatza berriaren betiko topik hori ez da bete eta ondarri berriro ere galdu du. Ba, jola da, ba, ez hori eta aukera bat galdu zuen gainera ondarribia bierunek. E... Ba, permanentziara urratx handi bat emateko, gainera ba, bueno, borrokatu izan zen aukerak izan ziren. Gogoratu ere, baipatu, azazkenean jakin genuela, entrenatzei aldaketa, eta, buf, ba, hiru egun besterik ez dituela izan, aitor uri ondo, aire entrenatzei donostiarrak, ba, zeuren aurkako partida prestatzeko. Ala ere, e, ba, hazi on, hasi azizan, nor gehiago kan, darria... Iruneua, Itali Lukasek giraturik, hogeita lau punto lort, lortu zituen lehen laordenean. Aurreko partietako saskirak arazoak konpondu zirela ematen zuelarik, baina etxen horrela izan, bigarren laordenean berri zagertu ziren saskiratzeko arazoriek. Baina, bueno, kataluniarrak ere ziren oso txukun aritu, eta atxabe, atxeden eraba, hogeita mabi, hogeita gozteko alde erosoarekin niritzi ziren etxekoak. Gero, ba, bai, azizen arazoak ziren irugarren laordenean, e, kanpotarra ba, norgeiak garibi, e, buelta eman zioten, oitai puntu sartu zituzten. Eta azken laordenera, ba, boso borrokatuta irtsi zen lehia, e, txekoak, ba, bizpairu jokaldi honen egin, eta, ba, norgeiak oka berdintzea lortu zuten. Eta, ba, txio handiarekin irtsi zen, azken unetara, hor e, emantzen gainera ba, partiako polemika nagusia puntu bat azpitik zirela ondarri biharra, e, ba, defentsa defentsago horren aurretik e, ba, loia ondo mugitu eta saskirak eta garmentzitsua lortu zuten e, puntu bat horretik jarriko luken, liekena baina e, arbitroek ba, denboraz kampo izan zela irazuzuten eta ba, hor esan daiteke bertan bera galditu zirela garaiten aukerak eta bazkenean berorita mazazpiro eta ozteko markagaiuarekin niritzu zen amaierara da. Jaraitzaiek bat sekulako agurra egintzieten arbitroei, eta lehira aran ba, presidentak errepik ikusi ikusioan doren, ma errekurtsoa aurkezteko asmoa agertu du. Arri alditzen bada ba, e, denbora amaitu baino lehen egiten dela jaurtik eta, baina porrota hor geratuko da eta gauza bakarra da, ez berriro gertatzea, eta behar badaba arbitro horre, gopartidaren batez e, arbitratzea horregatik, huts, larri horregatik. Onda da, eta bueno, nola ikusi zenuen aitur hurri hondo berria bere lanean, berezkoa sumatu zen, edo, edo oso goiz da horren dikoreterako? E, bai, goiz da, esan bezala, bai, iru egun besterik ez zitu izan e, partia horretik, eta, ba, denbora gutxi horretan, ba, batez ere defentsan, defentsako lan anehintzun, e, batez ere lan, eta, ba, ba nabaritu zen, e, jokalariak ondo ikusi ziren, baina, bueno, ba, ia zen, ba, me da zin da, espero, mego, e, gauza milagrorik e, iruagunetan, eta bazkenean, bazken e, partietan e, aipatu dugun, ba, saskiraba utxak, asmatzezak eragakizuen berriz lehia, eta gainera, ba, arbitroen utxu batek, ba, ere amaiera hori e, zuen Eta, ba, ipatu daiteken bakarro, orain denbora gutxi euki, euki, euki badu orain arte, ba, behintzat, e, atera aiteken galtza pozitioa akarra da, ba, aste izango ditu, la orain, e, Jovenaz eta talde Nafarra bizitatu aurretik, izan ere, ba, asteburu honetan Erreginaren Kopa jokatzen da eta aurrengoan ba, H.D.N. aldia lagoki Hondarribiaruneri. Orduan orain bai denbora eduki dezake, ba, ba, jokalarekin ba, da, erasoak eta ne hituengoz ezberdinak te gusten ditun utxunak lantzeko. Zukai hapatu duzu H.N. izangola Hondarribia, bueno, asteburutan ta baita aurrengoan ere eta De. gero idala biziko bi partida galdituko dira, ez? Hori da. E, Bera ba, rotsa larriena zen, galditzen ziren niru partiedatik gauzela teorikoki Xamurrena, Etxean eta bueno, ba, eh ba permaneztenagatik, e, printzipioz barokatzen zuten talde manera daten aurrean ez da orain, ba, oso partida hone dituen azken Chanpan, eta orain bai, ba, gero aipatu dela, eh izango da bista, Irostebarru ta azkeneko Jardunaldea garribas ba, lideraren aurka izango da eta hor e, ba jokatzeko partida ba, zaila saial beraz ma ba, shametsela hiru aste horietan den ahí arribar dute alden enean ba iruinatik batekatzeko oso ondorea mi esker ayerte eta aurrengoan albiste hobeak ekartzen dituzuen hori da espero gohai haio girolak laburrean unai oaptzuneko. Ondarri beunekin jarraituko dugu eta baita haiartri arterekin ere, Honen ostegunean Aitor Uriondo entrenatzaile berriarekin hitz egin zuen antxita irretiko lankideak eta jarraian elkarrezketa hori entzungo dugu. Bueno, Lenaengo galdera litzateke, ba, bueno, egoera zaian eh, hartzen duzula taldea eta bueno, bi gauza izan daitekela, ardura handi bat bestetik eta bueno, ernoka polit bat estetik nola hartzen duzu. Bueno, azko ge ja neso ardura handia bai, ba azken finean onbarri birun bezalako aklub ba, bateristagatik eta jakinda ba ba bueno, e, zenolako ibilbidea izandun taldeak azkenengo jabeta hoetan ba elburu bakarra ba, ba, ba, bueno, laguntzea eta eta noski ba Eagarrian geratzen diren hiru jardunalde hoetan ba garaiten garraipen bat lortu ta talasaitasunez ba, ba bueno, honi Amai eramateko asmoak gen, eta hortik horreak ba, pertsonak ere erronka ba, bueno, polita, gogorra, ze argi dago ez dela rexe izango, baina entrenatza ere ez dela ba, erronka, er, erronka polita. Batetik mentaliadea ba, huetzea, e, nola baita berreskuratzea batalde honek ditu ba, bueno, ba, gaitasun honenak. Eta hortik aurrera, ba, ba bueno, lehendik aurreko entrenatzaileekin egindako gauza honak ere, ba, horiek ba, ere aprobetxatu eta nolabide ba, juste txiki batzuk eta ba, nire ikuspuntutik eta entrenatzaile bezala ba, ba ulertzen dituen bezala jokua. Ba, bueno, nire deta, e, txiki horiek esartzea, baina lenea lenik eta behin e, burua da berreskuratu arguna eta hori gabe ba izango da ba konpetitzea eta aurre egitea ba dator bizki go partida saiak eta gogorrak izango diren hori eta ez dakite lehen esperientzia duzun emakumeen eh, ez baloian eh, bueno, orokorrean ez aski esperientzia handikoa zera baina ez dakite ezberdintasunik nabarikitzen duzun ze bueno zezer egokitu beharra den edo orokorrean bueno jokoa Berdina izanik ba ez duzun eh, aldaketa handirik nabaritu Eria da, ni betianik emuti gizoneskoekin entratu izan detela kategori ezberdinetan eta eta behart bada kanpotik ikusita, ba emakumezkoen saskibaloa ba askotan dituen baino ezberdintasun gehi go ditula uste uste dugu, ez? Baino eria da, atzotik hasita talde, bueno, Harred aldetik osoan atopatu detela. Eta bestetik, eh, ba, bueno, ba, gaitasun handiko jokalariak badakitenak eh bueno, esperientzia ba askok eta asko esperientzia dietenak eta jokua ondo ulertzen duten jokalari hoietakoak, ba, hortik gaurrea asko aloia ustet ba, kategorio guztitan eta eh, joaloia da. Eta momentu hontan irarretera ba ni, ni, ni ere, ba, bueno, eh, buru belarri e moldatu, eh, nire jokalari eh, ba aldetena eskaini eta beraiek ere ba nire hori ba, eskitei hartu diante, eh, lana eta nolabait eh ba niku eh, txaskialdi lertu deten moduan, interpretatela batez ere ba bueno, ba ba, no, ba ba esan ditugun partidoiei erantzuteko eta beintzat eh ba, kompetitiboki eh, ba, lana alguno beren eiteko batez gure esku dago, taldean esku eta baita ere zalegoan esku, ba ba bueno, e, talde honi laguntzea eta bai jokalariek e, nabari dezatela zalegoaren bultzada eta laguntza Eta bestetik zalegoak ere ba ba bueno, e, sentitu dezatela, ba talde honek e, lan eingo dula kantsa gainean eta por, gure eskutan dagoen dana emango begula emaitz on bat lortzeko. Ba. Osondo ba millesker Aitor eta bueno, zuk aipatu duzu bezala, ba azkenean ba denbora honetan erronka honea aurre egiten diozularik ba suertea izan daia eta denon arteanea lortzen den ba azkenean e, taldeak e, lehen maila honetan jarraitzea. Mil esker? Zuei eskerrek asko daite. Saskibalaiko beste maitzatzuk ere ipatu behar ditugu agendarekin joan aurretik. E, lehenengo maila nazionalean, e, erraubi egin uniko neskek, irurogeita bost eta berrogeita zortzi zuten gernikaren aurka, eta mutiek, euskaligako mutiek, irurogeita iru eta berrogeita irabazi irabazizuten, getxoren kontra. Horain bai, datorren astebururako agenda txiki bat luzateko dizuegu, larun batean, iru terdietan, Arizmendi eta Marinoen aurkako norgeiagoka izango da eskori atzan, eran duago eranduago, bostak eta laurdenetan, baina Santanderren, Santanderreko lalberizia pabilloian, Adelma Sinfin eta Bidasoa irunen arteko norgeiagoka hori, eta bostetan, Osasuna beren eta Real Union beren artekoa, tasoaren. Eta igandean, RBI irunen e, denbora izango da, amabietan izango dituzte bi bitaldeek bi partidak, RBI iruneko neskek fundazioan ardoiren aurka artalekun etxean, eta kanpoan mutilek EASO aurka donostian, eguerdiko mabietan baita ere esamezala. Honekin agurtuko zaituzte gu gorkoan. Aste gona izan dezazuela eta gogoratu, datorren astelinen ere eskualdeko kirolak emandakoaren berri izan nahi behuzue, antxete erratian edukiko duzuela aukera hori. Urren arte!